Vrienden, goeiemorgen. Dit is vandag die 24ste januari en ja, die jaar het al een eentje gevorder. En het lyk toch vir my asof ons op die trant as verlede jaar 2021 tegemoet gaan. Dit wil voorkom asof 21 ook een jaar vol onzekerhede gaan wees. Klomp goed het al reeds hierdie jaar verander. Uh, ons kalenders moes aangepas word om voorziening te maak vir die skole wat later oopmaak, enzovoorts, enzovoorts. Maar in die tyd, denk ek, het ons ‘n behoefte om net te kan vasthou in hierdie een zekerheid wat ons het. Daie zekerheid waarvan die bybel vir ons vertel, dat God gister en vandag en tot in alle ewigheid die selfde bly. Kom ons begin vanochtend dier hierdie God aan te roep, hierdie God wat ons rots is, wat vast en zeker staan, te midde van die storms. Jere, dit is ons voorrecht om hier in die begin van die jaar te nader tot die God wat gister en vandag en tot in alle eeuwigheid die is. die God aan wie ons behoort. En Heere, dis ons diepste identiteit van ochend, as ons hier voor die skerm sit. Ons is nie, wat ons het nie. Ons is, aan wie ons behoort. Dankie dat behoort. Dankie dat ons aan u kan behoort. Die rots, die vastigheid, die onwankelbare. En vir die jaar wat voorlee, het ons een behoefte om net uh, ergens hierdie sekuriteit te hee, jyre. Hierdie ankerpunt in ons leven te hee. Dankie dat jy dit is. En ons het hierdie jaar vertrek met daai wete, dat hy by ons is, en dat hy vir ons sal voorsien, soos die jaar wat verby by is. Heren, ons gaan die woord nou lees, ek bid dat, hy die woord vir ons sal oobreek, soos wat hy eens by die meer ook gedoen het, so ons die levensbrood kan inneem, en van ochend versadig kan word. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. As kinders het ons ons altyd hierdie speeliekie gehad, speelspeel. Dan het ons gespeel asof ons speelspeel speel, die politie is. En dan het ons die skilms gevang en het ons een politiefangwaag gehad en ons was een konstabel of het sersand of iets geweest en ons het lekker hierdie speeliekies gespeeld. Of betek je dat ons gespeel speel, ons is een dokter en het ons ander mense gediagnoseer en gezond gemaakt. Of die meeste van die keer was daar iemand wat die onderwijser wou wees en wat die ander klomp kinderkies wou leer. Nou dalk is dit nie meer een van die speelikies wat ons moderne kinders vandag hulle self mee bezig hou nie. Maar kom ons speelspeel speel van morgen Ons lewe is so, dat ons alles kry wat ons wil hee. Speel speel, jou lewe is totaal en al in jou eie hande. Jy is volledig in beheer van wat met jou gebeur en gaan gebeur. Die lewe is eindelijk eenvoudig. Dit wat jy wil hee, dit kry jy. Dit wat jy beplan, gebeur precies net so. Dit wat oor jy droom, realiseer precies net so. Sal dit nie nou lekker wees, as ons so speelspeelspeeliekie kan speel nie. Dis toch wat ons allemaal wil hee. Een leve, sonder enige onzekerheid. Een leve, wat ek self bepaal, en waarover ek beheer het. Nou, dit was die levensingesteldheid van die mens aan wie Jacobus en Jacobus 4 skryf. Hy het hulle leven ingerig, asof hulle self, hulle eie lot bepaal het. Nou is daar 5 terreine, waar mys amper kan sien, hoe dat hierdie leesers van Jacobus' brief een stik selfverzekertheid of een stik selfvoldaanheid gehaat het en hulle stel dit sommer ten toon. Kom nou julle wat sê van dag of morgen. Hulle kies die datum. Maar nie na die datum nie, hulle kies ook die koers waarin hulle leven moet gaan. Sal ons na die en die stad toe gaan. En hulle bepaal selfs die tydsdier. En een jaar lang gaan ons daar bly. En hulle bepaal die strategie van wat gaan ons daar doen. Ons sal sake doen. En selfs die uitkomst word bepaal en geld maak. Die leven was vir hierdie oons tereg. Heel eenvoudig. Dit wat ek wil hee dit kry ek, en dit wat ek beplan, dit gebeur. Maar vir hulle was dit meer as net een ingesteldheid. Hulle daarmee begin spog, dat hulle in beheer was van hulle eie leven, dat hulle hulle eie leven en die uitkomst van hulle leven kon beheer. En dan lees ons in vers 14, Jylle wat nie eers weet hoe jylle lewe moore sal wees nie. Jylle is maar ee damp wat ee oomlik verskyn en somme weer verdwyn. Jylle moet eerder sê, as die jylle wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. Maar nou is jylle te seker van jylle self en praat jylle groot. Al sikke groot pratery is verkeerd. As iemand weet wat die rechte ding is om te doen en hy doen dit nie, is dit zonde. Jy sê die probleem is nie die sake doen en die geld maak nie. Die probleem is nie om planne te maak en te droom nie. Die probleem is, waar is God in al hierdie beplanning? wat een rol speel hy in hierdie leesers se leven. Wat een afhankelijkheid van God word weer speel in dit wat ons lees hier. Wie is in beheer van jylle leven? En daarom waarski Jacobus, jylle is te seker van jylle self. Die letterlike vertaling stel dit eindelijk soveel sterker Jylle is arrogant. Jylle rug jylle lewe in volgens jylle eie begeertes. Jylle hou nie rekening met God. In wat jylle doen en in dit wat jylle beplan nie. Jylle is arrogant. Omdat jylle nie in afhankelijkheid van God lewe nie. Jylle dink jylle het God nie nodig nie. Maar as jy so lewe, is het soos die speeliekie wat die kinder speel speel, speel, speel alles af, buiten die realiteit van hierdie lewe. Want vrienden, die die realiteit, die werkelijkheid, wat binnen ons lewe, is nie een waar alles verloop, soos wat ons denk, dit moet verloop nie. Die werkelijkheid is, dat jy nie altyd alles krij, wat jy wil heen nie. Die werkelijkheid is, dat jy dikwels beplan en dat die goed nie uitspeel soos wat jy gehoop het het sou nie. Die werkelijkheid is, dat daar somtijds goed met jou gebeur, wat jy nie voorsien het nie, of wat van jy nie hou nie. Ek het nie nodig om jou van ochend te herinner aan die coronavirus nie. Vooral nie aan die tweede vlag wat ons in hierdie dag beleef het nie. Ons het aan die einde van verlede jaar gaan sit en ons het uh, ons kalender beplan en ons het klompgoeders uh, op ons kalender gaan plaas in die hoop dat ons hierdie jaar soort van een normale jaar kan hee. Ek weet ek het op 'n stadium daar by my collega's van Blanco in Lentana gesit hulle het een huis gehad waar hulle, hulle beplanning vir 2021 gedoen het en ek het gesien hoe hulle geskrywe het en goed rondgeskrywe het op een bord En ek praat in die week met een van my collega's daar en ek sê, Conny, ek wonder of ons nie die kalenders vir 2021 moes leeg gelos het nie. Ons is al weer op die punt om goed op ons kalenders te moet skuive of te moet verander. Ek denk sommer aan die skole wat nou later begin, die skoolkwartale wat later skuif die eredienste wat weer toegemaak is, ons wat nie een inrijdienst kan hou nie. En intussen het ons verlede jaar rustig aangegaan met ons beplanning vir die jaar. Ampers soos wat die volgende Ooggesinniekie hulle beplanning vir die jaar gedoen het. Jan is lief voor thuisplek, mm -hmm. maar ansie voor vakantie. Wow. Dit maak je kinders goed in mekaar, vooral met die maanden van die jaar. Januari, februari, maart, stel bij mij, kreeg je wat uit. Papa krijg zijn maanden thuis, maar met vakantie dring mama aan op reis. Oog gist is Namibia, oktober, november, belieten. Maar omdat zij vroeg reserveer, plaat het papa's peersie niet meer. Ah. Maak sommer nou jou besluit en beplant 21e 21, vakanties vooruit. Lekker slaap in CO.ZA, die makkelijkste manier om verblijf te vind en te bespreek. Daar gebeur goed wat eenvoudig buiten ons beheer is. Daar is onzekerheid in morre. Die Heere Jesus het self in Matthäus 6 gesê, Die lewe werk so dat jy nie weet wat morre inhoud nie. Morre het sy eie kota moeilijkheid en bekommernis. Maar op een vreemde manier kom leer Jacobus vir ons dat die sleetel tot die afhankelike leve juist daarin lee, dat die leve nie altyd werk soos ons dink of beplan nie. Dit is juist die onzekerheid of die onbekende waarmee ons elke dag leve, wat ons na God laat hinker. Dit die onzekerheid wat ons afhankelijk van God maak. Dis die onbekende wat ons na God laat soek. Hoe vreemd dit ook al mag klink. Ons moet die onsekerheid en die onbekende van die lewe erken en dit waardeer. Want in die onsekerheid van môre sal ons die sekerheid van God se teenwoordigheid gaan ontdek. En dit is 'n lewe totaal en afhanklik van God. Daarom leer Jacobus die geloofig is om minder selfversekerd te praat en meer God Godversekerd te leven te beplan. minder arrogant, minder selfvondaan, meer afhankelijk van God. Hy leer ons om eerder te sê as die Heere wil. Nou die woorde as die Heere wil is aan ons ouwe generasie baie goed bekend. In teendeel, dis een uitdrukking wat ons self of ons ouwers of ons groot heel dikwils gebruik het. Ons het op een stadium in ons briewe en in ons korrespondensie met mekaar altyd die woordkie deevee bijgevoeg. Deo volente as die Heere wil. Maar vrienden, dit het een uitdrukking geraak, wat ons, ja, dat nog gebruik, maar dis om maar net een wijze van spreke. Dis nie veronderstel, om net woorde te weesie. Dis nie veronderstel, om vergete te raak nie. Dis een levensingesteldheid. Een levensingesteldheid, waarin ek besef, maar die leven gaan nie, net oor my en my begeertes, wat vervul moet word nie. Die zekerheid van vandag en morgen leen nie in myself nie, dit leen God. God is in beheer van my leven. Dit spreek is 16 vers 9 wat onder andere sê, Een mens beplan sy pad, maar die Heere bepaal hoe hy loop. Ja, as die Heere wil. As die Heere wil, leer ons dat ons kan besluit en beplan waar in ons gang. Maar ons weet dat God somtijds ons reisplanne kan weisig. Paulus het het ondervind dat God sy beplanning en sy reisplanne kom verander het. Ons lees in Hamlinge 16 vers dat die Heilige Gees hulle verhinder het om die woord in die provincie Asie te verkondig. Paulus het sy reis beplan, maar die Heere die reisplan kom verander Jy sien, as jy hier wil, laat in my leven die ruimte en bring hierdie groter begrip dat goed per keer nie uitwerk soos ek dit beplan het nie. Of nie uitwerk soos ek gedink het dit gaan uitwerk nie. Natuurlijk neem het nou nie ons verantwoordelikheid weg om te dink en te beplan nie, maar het stel eenvoudig my leven en my plannen ondergeskik aan God. Dis die gesintheid, dat as dinge nie uitwerk, soos ek gedinke dit moet uitwerk nie, dan gooi ek nie sonder meer tantrum daar oor nie. Dan glo ek nie dat God my verlaat het nie, maar ek rus in die wete, dat Godse wil sal geskiet, en dat ek in afhankelijkheid van omlewe. As Die Heere wil, dit moet nie net woorde wees nie. Dit moet ons leven bepaal. As die Heere wil, moet reflectere in ons drome en in ons gesprekke. As die Heere wil, bring afhankelijkheid van God en haal som die arrogantie uit ons leven. As die Heere wil, is die realistische filter tussen van dag en morgen. As die Here wil, maak dat dit te leerstellings en veranderde reisplanne op 'n gelowige manier hanteer. Daarom leer die Here Jesus ons bid: Laat U wil geskied. Amen. Vriende, dis nie sommer net van selfspreek dat ons vanoggend die seën uitspreek sê mag goedheid en guns jou achtervolg in die lewe nie. Het is nie noodwendig vanzelfsprekend nie. Daar is te veel onzekerhede, dat ons kan sê, goedheid en guns gaan ons in hierdie jaar achtervolg. Maar wat ek wel vir jou kan sê, dat die teenwoordigheid van God, in jou lewe sal wees as ons reisplannen somtijds verander moet word, weet dan, ons pas aan in afhankelijkheid van God, weetene, dat die tye in sy hande is, dat hy in beheer is, en dat ons in afhankelijkheid, van hom elke dag leef, en beweeg, mag jy sy teenwoordigheid, ook in hierdie jaar met sy onzekerhede, beleef, I mean,